Bardotzen kokatzen da, bastidara izeneko enpresa, dola sei urte sortua dena, inguruko hiru etxelleetako ardie eta behi esnea transformatzen duena. Enpresa bera azkarki garatzen ari da, eta zuzendaritzako idazkaria ere xekatzen dute eskoraduna. Enpresako zuzendaria den berkandelek erraiten daugu zer gatik eskoradun bat beharrezkoa duten. Nere ekoizpenetaz komunikatu nahi dut izan dadin interneten edo paperian, frantzisez, baina ere euskaraz? Zeren eta gure kontsumitzailean parte bat eskora duna da eta garantizua da galde hori erantzutea. Demandola. Bestalde, alde, buruz ere beste arazoin bat ikusten du, ezkora erabiltzeko iberkandolek. Dans les années à venir, nous pouvons avoir quelques échanges avec euh, les Galdé pour commune, donc, euh, servir, beraz enpresa batzuentzat eta ezkora jakiteak laguntzen aldu lanbaten atzemaiten. Horri gogoan Igola lapurdiko hizkuntza teknikaria den Sylvie Chenalek herraitzen dugu behar hori erantzuteko. Lan berri bat abiatu dutela. Baugu erain tekniknikari bat hartu duguna hor er, arribatu dena hotzaileren lehenean eta bere hori izanen da. Bere lana izanen euh, laguntzea gure emuko enpresak, euh, euskararen erabilpena hemendartzen eta lana izanen da euh, laguntza bat enpresa hoei euskara erabilde Beraz, ala, helburua da, ere, loturak sortzea egoaleko enpresekin, hemen goa enpresek ere, ikus dezaten, zer gira basten aldutan, euskara erabiliz.